Найчастіше після нової поразки згадується попередня, хіба не так? Ми любимо себе жаліти. Вже потім втішаємося колишніми перемогами. Цілком можливо, що Івану Кириловичу пригадалася сцена в казармі. Якщо помиляюся, попередній розділ фальшивий, бо не відповідає дійсності. А зараз тільки пишуть про міцний зв'язок літератури з життям, що соромно припускатися таких неточностей. Спробую ширше подати випадок у війську, скориставшись розповіддю студента. В Івановім підрозділі служив гонористий хлопчина за національністю вірменин, Мав розряд шахів і мав себе ледь не за чемпіона Збройних сил. Уявляю, як це дратувало загатного. Вже тоді він хворобливо реагував на кожну спробу ближнього випнутися з сірої маси посередностей, слова Івана Кириловича. Він пропонує Вірмененові поєдинок з трьох партій. Зрозуміло, південний темперамент по руках. І ще одна Іванова ініціатива. Слабший повзе через усю казарму по пітліжками і в такий же спосіб вертає назад. А врахуйте природний гонор хлопчини і відчуйте їзуїцьку дошкульність пропозицій. На турнір зібралася вся рота. Загатний програв дві перші партії. Третій грати не стали. Бідний Іван Кирилович опустився на карачки і поповз під колючі дотипи солдатів, що раділи з несподіваної розваги. Ще студент казав про довжелезний коридор, що ним загатний після екзекуції подався з казарми. Чомусь йому запам'ятався цей коридор і самотня Іванова постать а солдати реготали на взагінці. Ясна річчя, я б сміявся сплести для ближнього тенета і самому в них втрапити. У своїх вечірніх сповідях загатний не згадував армійських років. У Лідмилинім щоденнику занотовано однісіньку фразу з його уст. Тільки одягнувши солдатську форму, я зрозумів, як легко і страшно загубитись у масі. Отже, опинившись серед тисячі таких, як він сам, Іван пізнав усю марноту зовнішнього самовираження. Так я собі міркую. Якщо людину вирізняє знатовпу лише її одяг, вона щохвилини може втратити свою перевагу. Певно, є інші цінності, постійніші, істинніші. Такою може бути лише духовність. Її не відберуть у людини жодні життєві незгоди. Можливо, в цьому джерело стало і духовної спраги Івана Кириловича. Знаю тільки, що в армії він почав серйозно думати про навчання і скінчив вечорами середню школу. Учора приймали гостей. Мотоцикл обмивали. Я сторгував його у молохви старшого, який в редакції бухгалтерував, а потім до міста перебрався. Машина старенька, зате дешево дісталася мені. Років з п'ять побігає, а там швидко буде. Може, слідом за молохвою на запорозця стягнусь. Отже, маю тепер власний виїзд. Шкода тільки до зими йдеться. Але ж колись повесніє. Поки що законсервую. Не любитель я взимку на мотоциклі гасати. Радикуліт схопити раз плюнути. Ну, випили, телевізор подивилися. А потім я сімейну хроніку показав. Доньку від двох місяців любительською кінокамерою знімаю. Розумію, не вельми гуманно пригощати гостей сімейними кінохроніками, як і сімейними альбомами, але хай вибачать, за таких випробувань я сам терпеливо гортаю сторінки з господарем на пляжі, господарем на весіллі, господарем на демонстрації. Коли це на радість людям, чому не потерпіти? Ось наша маля на екрані в два місяці, в три, в чотири, в рік і аж до нині. Глина моя цвіте, в мене самого груди від гордощів розпирає. Що таке жить, а діти, це найважливіша творчість наша. Ні в роман, ні в симфонію стільки себе не вкладає людина, скільки власну дитину. Диваки вбивають себе над рукописами, фарбами, продають душу дияволу за какафонію звуків, читав я нещодавно один романчик, пнуться до месмерття. Як голодна дитина до материних цицьок, а воно без смерті поруч і так легко дається. Матинка природа сама подбала та зрівняла усіх, малих і великих, геніїв і посередностей, вождів і масу.